herën e ulamin. Qelatu wa salamun ala rasulna Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira. Allahun dhe lavë falenderojmë për të pritë ndihmën dhe falë kërkojmë lavdot e bekimete të Allahut qofshë ismi Muhammedin sallallahu alei wasallam me familjen e tij shokët dhe të gjithë ata që ndjekën rrugën e tij në fund të sejote. Te Nurullah zar pa dushim se të gjitha angazhime tonë, të gjitha përpjeket tonë që të arimë kënëcina latë e bare këtala, e në pa dushim përpjeket më të mirë atë mundshme që njeriu mund tjetë i angazhuar më të një në kësoj botë. Njerëzit lodhen këtë dënja në format të ndryshme, nga se lodhja është pjesë përbërës i jetës tonë. Nuk ka njeri në këtë dhunjoje që jeton që nuk lodhet. Nuk ka njeri në këtë dhunjoje që dhe nuk angazhohet në përpjekat. Mirpo, lodhja e njerëzve, përpjekjet e tyre dhe angazhimi i tyre pasencë lloj-llojshëm të, loj të ndryshëm. Allahu xhallahu i tha inna sa'yakum la shatta. Angazhimet e juaja dhe vrapimet e juaja atë përpjekjet e juaja janë të lloj-llojshme të ndryshme. Ai që gjithfaqtu arrin ti bën për të aritë kënesin e laot, të dinë së është i begatuar. Për ndër e dhe këtu angajgjime në këto përpjekit që pojbëni gjithë natës, tash duke qënduar pas sabahut, edhe pse i një agjeruashun, edhe gjithë ditës, pa dyshëmëse, i nderi madhë që launa kanë dërru me to. Lodhja, pa gjëmsia, gjithë të kalojnë, shkojnë. Mirë për mërënësirë se mbetet me lëna dhe shpëllinjë mad dhe kjo është një në kurajimi maj madhi mund shumë që në ashtuim për para drejtë punëve, angazhimit, pa, pa e konsideruar pëngjes ljodhjen dhe qëfar do pëngjes e tjetër që më ndërnë këtë rrugë. Mirë po, gjitha këtu angazhimit, këtu përpjeket e ndrullë e zorë që i bëjmë, kralisht, duhet nga shpi në nivele më të larta. Për shembo, nëse një student, një ndzonë si shkollet fillore, këtë qoftë, është një nivel caktuar të shkollimit të ti. Dhe gjatë të tërbit angazhoat për pieket, për pieket, mësan, lodhët, e kështë më ratë, angazhimi ti duhet të kurizohet që delë në nivelin në arshëm. Dhe kjo suksesi, por që delë të fuqeshëm në nivelin në arshëm. Klas par, klas dytë. Semestri i par, apo të them vitin e parë e kryen kanë vitin e dytë. Do të ngritet. Dvitë të suksesshëm, tuqëshëm. E kjo ngritje pastaj është treguese përpjekje, aty angazhimi ti ka qenë realisht në drejtimin e duhur dhe ka qenë si duhet. Edhe ne, këtu përpjekje, këtu angazhim, këtu ç'poi bëjmë, presim çet na ngritë në nivel pak më lart se niveli që ti më qenë më herët. Kjo është e përshtatshme. Asa nuk duhet ti të angazhimi dhe përpjekja jon sa po të angazhuar. Nuk duhet ti të thëp se valla po bëhet kallavlak, po bëhet mir. Na vjen për të fund. Po na vjen për të ngritë tek Allahu xhelahu te valla. Na na vjen për të hyrë në shkollë më lart. Nga se shkollë të kalojnë në lart apo. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Inna fil jannati 100 deraja. Jannati është një pjesë që ka 100 nivele i ka pregajdit Allah o Gjellë Vala për ta që e luftoj në rrugën Allah o Gjellë Vala. Ta qapin mundin, për pjekën, angazohon. Forma ndryshme. Ma di edhe në atë luftën e njër për të mbrojt atë që Allah o ka kërku me mbrojt. Një që ndërejgjë. Bejnë kulli dhe rogjeteni ma bejnë sëma i unërë. Me zdo dërejgjë, dhe dë shkallë, apo ka sa kësa në sjetë dhe të to, këtë. Paramena që fa drejgjën këto, paramena të ve shkallën këto. Gjitha këto, një ështët i arinë me përpjekë, dikush një shkalla, dikush dyja, dikush dhejta, dikush një qenë, ma për të ngritë. Por të ngritë, ju për të mejtë njëti nivellë. Për ndaj një duhe që të ngritëm, edhe në raportë më Allahën Gjellë Gjerali Hu, por edhe në raportë më, më raporët të sillës tonë, të edukatës tonë, të angajimëve tona, të vrejtë, se ta është një, me i pjekur, me i ngritur, një vel të të rje, ta është mirë me gjirat pak të tjera, jo më të që e ke marrë ma herë, në kuptim që ka të bëjmë ato punë që nuk këmë punë që realisht është dashë më marrë me to e kështë marrët. Andë dhe në rëfimi sot që du me përmanë, është rëfimi një sahabio, i cili, Si ka rritë, më ngritë. Si ka rritë, më u, ngritë. Abu Dujana, radiallahu ta'ala, anhu, ka qenë nga shokë të pegamberit, sallallahu sallam. Dhe në një betej, kundër një të pabesi, një të rathari, mësejleme l'Keddab. Mësejleme, e ka prënu islamin para pejgamberit s.s.s. Pastaj, kërë shkut e pobële ti, ka thonë, edhe mu përnë vjen ajt që përnë Muhammedit, ka thonë një pejgamber, një pejgamber, e ka të rathu shahadetin e vetë, që ja ka thonë pejgamberit a.s.s. E i ka thonë, ja Resul Allah, mësej lema i emanës, venë i emanë, që shdo përnë? Ka thonë pejgambersem, aja është mësej lema i kadabë, A është më selim e gënjeshtari, rranci. Por, që s'ka qenë shumë, të më honë, i aktivizu me dhe pejgamësit ka pospuntira, ka vdekë pejgamberi A.S.R.A. dhe ka fëllu e i më fuqizu. Të është ka fëllu ma fuqishëm, të më honë, me e pretendu pejgamber Lëkhon. Ndërisa, so, Ebu Bekri Radio Lëtalnu ka organizu ushtëri dhe ka dërgu. Në në në në në në në në në në në në në në në në në në n për me anal, hovine, e nalë hovën e gënjeshtet e të tijrë. Në këtë betej është të lagu o së rëndë, një nga shok të pejgamberit S.S.S. e ka pasat në Ebu Dujane. Edhe ka një njështë në vizitu, mas betejës së e ka pas lagë të rëna, ka një me vizitu. E ka po në pa në disponinë të madhë, e ka në pa po fëtyra po ishtë në rritë, ka po në pa në gjënë të qyderë, shpapër. E i ka në thonë Qëka është halë e të? Qa ke bëhet gjatë i të stonë që ta ka përruzohet i qështu me të arë funë e ja, të? Kjo është funë i në dërshëm, ba e ke kënë arë. Qëka ke bëhet të? Qëka bëhet shumë? Balë që i ka pa pegamberin sësërëm, u ka me Muhammedin A.S. Balë që toë. Ma shikaj e ku e ka pas fokusin kënë njërë. Thatë, aja që mas shumë të shpresaj që Allah për tomë ka mundësu Këtë arritje, këtë përfundim, ka thonë një në dy sanëm. Baon me ketë ato që ka bo, është ngritë me në nivel cëhtumë. Apo është ngritë. Ta po e pysinë, e, e qëka mas shumë në të kashtu i më ngritë këtë shkallë? Ka thonë, kërjesurja dy gjera, shumë sanin ato, për dy gjera kërjesurja. Ka në para është se kur s'jë marrë me punë të huja. Ki kom qitë punë të minja, i kumlonat të qërë nuk më përket. Aja që së kumë punë e jemi, a së më përket me kumlonë, së muatë më të. A është fjallë, a është vejë, për çka qurë të qurëtëm. Edhe e dyjtë e ka thonë, i e mënu me a pasë gjithë mund, zemër në pasër, ka shi besimtarëve, ka shi muslimanëve. Ondë pasër të ashtë e spejgojmë që jenë më kumë punë. Këto dyje ka për me në kujnjire, Këj ka dalë për betes të dajnë njerit të keqë. Atënë që atë ka i bjen me dalë një pejgamber. Ma keqë më veç faraoni që ka unë një mëzatë. Ma keqë s'ka, ma keqë. Ka unë një pejgamber. Plës ka organizu ushtëri. Të atyë që i kanë besu me luftu, konë kon me luftu. Shok të pejgamberit të ali një nëzatë. Ka shëtu probleme. Ebu Dujanë ka marrë pjesë me luftu qëtë njeri. Bajagje është nivellin altë mos lasëm për betjet e mërshme, e budu gjene ka marrë pjesë më bedrë, që pejgamberi halihisëm ka thonë, Allahu gjellë gjelalë hu, Allahu gjellë gjelalë hu, i ka thonë pjesë mërshme më bedrë, dëni qëka dëni, kejtë jo konë falë. Allahu në këtë gjullu i përë qëka dushë. Po ata që ka po Allah qëka konë zemrë atyune, a qënë të sinë qertë, që qëllë e hu dyrë, qëka dushë, zbojnë qëka zdoj ka qenë e budu gjanëja. Në odë ka marë pjesë. Tuk në tukë ka sekrifizat në oja. Në më përpikët në oja. Për. Ma shiko kërë ka përmbledhe komplet aktivitet në ti dhe sukses në ti, në dy sene. Përmonë një marë ma që më përket. Shpesha është të nëzëshojë më njerë që mirë ma të që nuk i përket. Përndaj edhe nuk marë ja ma që nuk të përket. Nuk lenë më ngritë. Shpe shërëndo është të na, dhe duhet me vazhdu, kështë kësht, kësht, tjire për vendisim për të ngrit, që, që, që gjithë taktu për pjekët që pëjbojmë të shtyjnë për para, mos tjenë periodike, mos tjenë euforike, po tjenë reale, që në ngritin të këtë atë e vare këtë tala. Andaj, kësa ka për njësë angazhone, bënjë kështë të më mëra, sa i e fa, i po i shëtu marë punë tjera i hupin, energi për më ngrit e fa qka i bjenë më morë me, me pun tjera? I bjenë me folë, qka nuk të përkjatës. Më përzinë tema që së në tuajt. Ashtë pun e jutja, ashtë tem e jutja, së është? Sa për folë? O së të fanë? Të ndërdozërë. Po të ishte me qenë, gjdo fjallë, gjdo fjallë që e thua, kime pagu. A dhe me folë? Po, sa so fjallë dhe mi thonë? 50 erë. A këshu më folj? Jo, Allah. Bele dhe bukë, këshu më shumë me duhur di që shumë. Pagunë, Allah. Në Alla. të në gjithë fjallë. Sa fjallë fjall kimi shkurë në Facebook, në komendë? Dhej. 150 erë. A këshu më folj? Allah, a këshu komendu në herë alën? Kur? Kur së komendu? Jo, Allah, së shëhi heq, Bele? Kur që në këmë parët? Që ka jëmë fletore të Melaj, kema të të të të të të të të të Adhenë, Allah o thotë, ma jel fjithu min kaullin, illa ledhehi reqibu në atid. Allah o thotë, gjdo fjall që e nëzirë, gjdo fjallë. Shkuin me lojket, ki me pagu. Ki me pagu. Minimumi përgjese së është. Mi thunë, Allah, pëse falësha? A paka? Me dhvetë, Allah o gjellë ula, pëse ke full? O shto, ke full mirë. Në s'pa guna allo për këpunë, në s'pa ditë që ka bëtë në fundë. Po, vëqë me të vetë, është pa e këpunë e shtira pëtëmë. Apo? Ako për gjesë? Nëse që shtut i matë i fjallë tonë, shpeshera e që në përket me full krema matë. Lema e që nuk në përket. Lema mirë. Ka pun që, të punë që, është ti njëri vitin gjuna Mëlloj, pa kur farë zorëi. Heq, pisk fjellë të hinë gjuna. Pse e marrë për hinë gjuna? Po si të dikosh? A kino e zërë? Jo, për për po pse për volë? Që kjo është më ngrit. Më ngrit ja matët me gjuha. Të. Me që ku për shkonë gjuha? Shikimi. A shikon atë që të përket? Apo shikon shperët atë që nuk të përket? E kjo një simon, sa po. Shpesh e këqyrëm, qa pë këqyrëm? Vëllavejn, po, së përketa, vëllavejnë. A kime, a kime i punë me këtë farën, një së kamë, vëllavejnë. Ani? Në najtë në vëzër duke shikuar ku nuk në përket, të më honë, e ka humë syri fuqinë dhe interesimin me shiku, ati ku i përket. Qështu të ke punë, regullës. Për shambullë, Andodh, në duhet me bëtë teste. Në bëtë teste, qëve e shë vetë me bëtë testu vetë. Nëse njëri ju shikonë, për shambull, uh, produktet saktuarat, s'përduhme bëtë shambull, që telefonat, kjerë, dhe qëka do kofta. Shikonë. Shpia, që tesha, shëkonet as mi ble, as i kërën e mi ble. A eqë për këshyë e qështë. Minimumi i domit është humbjakuhës edhe provokimi i zemës me lakmi. Minimumi. Qërë e këqëfarë është. Nështëm të një të bëhet bëhet qëfarë e ki ti, e të një këjtë shiri kësa. Apo? apo? Në vendë kësaj, vendë kësaj. Me pashku për shambullë në male, në qalë bëshkohë. Një qërë është në që ka kryu Allah zëgjën. Qërë e fëqinë Allah zëgjën dhe vana. Qërë e kështë gj kreti dinallahu një ka një me numër sa so jona. Kretëlloj funizon, da illah ilallah. Qysh është zemra masikshikimi, atë qysh është zemra masikimi të parë, ajë njëjtë. Si ajë njëjtë apo. Masikimi i dytë zemra mukshet mbadnën e Allahut, dashnin e Allahut, jallahu ala, bindin e Allahut, nxehën e Allahut jallahu. Mas të paros çamukshet zemra atë. Nehmi mukshet. Hasad mukshet apo. Paknaci me çka kimukshet apo. Prandaj kjo Qëka të përket ty, me qëka të përket me mërë zemrë, me të përra me dytërë? E moshe ma qëtë përket allatë. A përshen për ngritja përë. Unë e mërë e një shambur. Se ko shambur tjerë. Se jo me shku të vërrezët ka hera, pëtën. Pesë zaki kemë nëndë. Mi thome të që të kene marrë. Zijet ku e, që të kene marrë? Qëtë të kene marrë? Qëtë qëtë du qëtë vojnë? Për pra vo A të përket me ku të deken? Po të përket se punë e jo t'jo është, t'i ki me deke, edhone. Po, na përket. E ku përkëshyrë? E punë e punë t'ja që kanë bëjma t'ja, rra njështë përket t'ju, është punë e jo t'jor. E po, kër lodhen sytë, lodhen veshtë, nga kohët zemrë e ma që nuk të përket, nuk ka fuqi, asë interesim, mu marë ma që i përket, përse. Që do përlima? Nuk të për e sot dimit të ekspozumë shumë që të kalim në atë që nuk në përketëm. E për këtë kështë në bëjtë shumë të përketëm. E dyjtë e ka thonë, e kom zemrën, mënona me paqë, po, zhjetë mënë, tanë këni mënona me paqë, po po, dhe i muslimonit, dhe më thonë të nëzërë përto. Se, gjitha dhurim, gjitha dhurim, promë që keni nejtë, në komë notën, Gjaminja, në shpeja, këtë që këtë në jetë. Ta shkja dhe me kohënë, këtë qaj bëjën kjo? Më ngëritë më naltë. Qaj bëjë më ngëritë nalt. më, më naltë? Ta shmo, ma pak kam... Këtë shra që jë më hipë më naltë, ta shkëto arë i maj pasër. Që shkëto arë i maj pasër. Po mo, dhe më honë, ma pak ta shpe vrej që, dhe më thonë, pa ja kam zili dikujt. Ma shumë të shqish po gëzuna kër po kam mirë, këse për para. N me dhejmë ka e diqy që të më shtërëngaj e kërinja që një kërënjë ka për të mirë. Ta është i mri banal, ta është ma pak, pa më shtërëngaj në rëpër, jo e fartë. A, i kërën gëritë dhe ma. Apo? Nëse të sërëngaj një ejtë, që, që të banki, alonë që të klasi, a, ku për të të adhimim? Që është��, ja. e është i mja? Në klasë në purë, kërëm kërëm kërëm kërëm, Ma bon kitë pun ke punë. E këta po m'kthyen, këta po m'bojnë. Kaj tjetër jam që u kom me ngarkesa apo? Kë po m'thotë mu, kisha, këm ngarkesa, këto janë probleme. S'muhet dëmras apo? Okay. Must notes prumshit kur e hip manait. Kom do uja ajo, po jo, Elham na më mirëm. Na ja, mirë. Po. Çtoim ti stafton? Që ti ngritesh apo? Dëmën e kom paç, me halal di okay. kë. Nuk ka se le të kapo më po. Po, nuk ka se le të sorsëmbranshma po që mekon këtu në një ull po është fshina po ama këtu një ull të mbranshsh bash problem do të shkojnë këtu bash ashtu mufri apo do një kod do i mund Onde ka ton pejgamberi sallallahu alaihi dhe selemu el muslimu kush është musliman el muslimu men selma el muslimuna min lisanehi we yedihi musliman taman i sinqerë, i kompletum, është ajë cili, muslimant e tjirë janë rahat nga gjuha dhe dorën e tjirët. Rahat, asë se u prekën dherën dhe nuk jo uzvullën të metat me gjuha, e asë se u prekë pasunin e ndherën dhe dorën e tjirët. Rahat. Për nej ka thonë, ju mënu me mojë zemën e poqë. Zemën e poqë, moj. Është atëra kur ajo ti dikush për një mer apo të, me të përvokua, pëtën, ti më provokuop dhan ti mundesh me kohën shumë rahat apo. Kjo kë nuk është naivitet. Jo, jo. Kjo është kjo është gjithëshmëri, kjo është aftësi që din me këty gjithçka në pozitivitet apo. Imam Shafiu rahimuhullah e ka pasë një material që kipët dhe ta, edhe ka do të, me gjybe, të një, gjybe, që me kipë një gjybë, gjybët që ku në hoqë me bëjë gjybën e ka. E ka qute një Rabat Qepës. E Rabat Qepësit ka thonë, e valla që tash, kjo në mësënë nebje e sabri, në tonë sabri, sholës në përrojnë neve, a mo, dhe Allah më që dalën, po përratë përri më më shafiën, edhe e ka kipë gjybën, po, Për para, hëlajnë dëvenë i bëjnë gjype t'i kanë këtu mongë të gjonë, madhë është, kjo mongë apëshe këto është dhe gjonë. Edhe ja ka kep gjype një mongë e ka madhë dy fërës në që duhet, e të jetën ja ka kep që është të që. Ja ka shtërëngu fërtë. Ja ka prish materialet. Ja ka kini materialet për qefi. E qenë të rëbësit për qefi. E ta prish. Bagit prishet dhe disponimja, po. Edhe ka shkuimom shafyra i Muhammed Allah kon çit ditat mar, e ka unë, okay, o marë kanë oki u shkuim marrë në ditë. Edhe kur i ka sti durth e ka paçi. Po Jas. Yes, ki rrapa chipsi në ka çaj i hoçt, mja huç. Apo mjaqë okay, den çum, kushtemuns pa. Që një ka po të modhë e ka kuptuar që këtë herë ai vjen për vokë apo. E kau sa so, për vokëmuni, pak nja përpara të jeta. Kaon Allahu shpobleft, më me i mëshm se unia. Nikola Rovachev, ata shaj, tashaj u provoku. Tash, ai Iron Grass ka. Pse? Ka, po qes, ç'sëi më që mjeka. Faxhibet mia mak e ke pa. Ai tash, ç'po di ç'më thon, po un s'kam tëp mirë. A do, po jop, këtë këtë Atash, Klea, jo, po më duhet ni mong me ta kumnuar tash. Qja, ç'aqso duhet ni mong, ka. Ç'kë, ç'kë jona ç'ki bë, ç'jona ç'ki bë. Ti xhilibrat, i pstigën kur bën shkë, si lakshi of. E këto s'u vijnë me këna jon. Tamana s'tafton. Shumë falë nire, dhe e dhdo dhala. E kuftut? Këta së në ngarko, në pashka laj. E që kjo kër ngarko, nuk shkarko të kalaj. Një në ngarko, të sahih, po për mu shkarko të në punë. E pas të ngarko me gjithes shka, për. Se është e ndikshme shumë. Shumë e ndikshme. Me bu po, me ngarko problemesht me shkarko, për. Dhe kujtë të qoftë, për. A ne mundohë gjithes qysh me kuni meqëm, me dhunë kahjetë k Jo qëndërsta çka çdo të është, po për mos më lum ngarku, se kur ngarkosh që po lëm bosh më shkarku aftë. Ai ka një çtu puni kumqyr, edhe po shpresoj që përjetu Allahu xhalla wala më ka ngrit, se arko bu bu thmir apo. Se këto dy ata rrezrian pengjes afta, në pengjes apo më dita. Në pengjes apo më shkuat. Prandaj çdo aturum, çdo ibadet jote me kon në do mund në me me çin në shërbim ngritjes, do është me i largu, do është me i këpu të litartë e e frenimit, që nuk lejoj ngritje të. e tërën. Ka litar që i pengojnë, nuk lejnë më ngritë, të ndaj për shumë të nëzër, njeri mund me bo punët mirë, mirë po, përgëjën, së të lejnë pa vojtë për këna për, a ka më që më ngritë? Së mundë është. E ke lidhë vetën, Për daj kje bu du gjenë e kam su se që shë njëri, ka mundësi që. Me bo punë në loja, edhe më ngritë, e më ngritë. Dhe gjithashtu, në ngritë e më u shërbime, këto virtyte, që të mirë ma që i përket, te ka të zemën e paq, në më ndajkut, ka mundësi, mos më ngarku, dhe mos me para gjikua. Këto e që, në doqë, në kam su pe i gamberi, sallallahu aleyhi ho sallam. Për një që të në dheze për fundë, vëdumë me thonë për. Pesh në rondë, pesh në rondë, të vepërve të saktuara, nuk mundim me matë në realisht në të një avdo. Për shambut, nëse përgojën, banë fjallë, për shambut, a edhe në so ki lejka që jo, një përgojëm, so ki lejka avdo, a mu shme matë, Së më në matë i me killa, së mund është me matë. Qepja bëni shambon me këptuatë. Përkëmberi sallallahu aleyhi sallam ka qenë duke esë me ajshëm, grune ti. Ka kalu safia, gjithashtu gruja përkëmberit sallallahu aleyhi sallam. Përkësafia ku në pak me e shkurta pa. Edhe ajshë së ka dashë me në në qmu, asë me përbuzë. Kënë tërsan kjo sofia që shumet të buge së rritë të, të. Qikax? Edhe i ka thonë pegamber të alizam. Ka thonë Muhammedi sallallahu sallam ka thonë, e këthonë një fjalë. Që sa e letë ngu? A ta vran nguen? A ta, ngu, ta, ngu, ta ngu, rëmën kryt? Ja. E letë është me thonë, ngu po. Kënë e këthonë një fjalë, nëse e hudhën deti, e të tërbulën deti, në pëthonë. Apëshe, tash për në që apëshe, të është për në qëtë fjallë, qëtë detën e turbulenë, për së është eronë, në kuptim të keqë, me bu me uðhën zemër, për së e pengën dhe e firmën këtë zemër, më ngritë, ka Allah që e levuale e ma frutë e kajtë për mes adurimi më po. Për ndaj, të alërujmë zemër, të shkarkojmë, të e dërgujmë litarë që për pengën, më ngritë ka Allah të për e këtë alë dhe pasaj të gjitha këto adhurime, përpjekje, angazhime tona, lodhje, të jenë në shërbim të ngritjes dhe shumësishimit të shpullimeve. Këto dhe në vonirë i besim të në shpullimeve. Pandaj, këto e në dy proceset të rëndësishme, që me vepat mira, të japim fuqi ngritjes dhe me largimin nga punë të këqia, të largojmë forësat frenuuset të këso ngritje. E kështu ngritjes e për qështu shkëm e ja, po, qështu shkëm. Mirë, po, a mundësh, a mundësh, për po shambull, nëse e ki kjerën me frejnë durës së të ngumë, o në do kjerët treja, sa, do, e ke, e ke, e ke, ja, po. e frejnë durës është të ngremë, fa. Edhe të të ashtë, e dhejës, e dëmërisë, e për së të dushë, e vetë gjundë, së mundët, në kë mundët, përvojja, në kë mundësh me jetë, po. për me ja, po. jetë, së Pra ndaj e largoj pengesat. At frenën që ja ke ngrit vetes tonë pa nevojë, që s'po të lem u ngrit sodut, largoj jam. Një nga këta frena është, asht, dashikjo. Nëse mirën më që nuk të përket, është frenimi fuqëshëm, nuk të lem u ngrit. Edhe nëse ki ngarkesa para gjykimit, ezil ndaj njerëzve, edhe kjo është pengesë u lem u ngrit. Largoj, ngritesh. Etër forca pastaj e shtypjes, rhs është në favor të në favor të ngritjes atë. Kjo ligje Allah të varë këtëra. Anërriusë Allah në Gjellewala gjitha këtu adhurime, këtu angazhime, për pieke që po i bëm që ti mui, po edhe pas ti mui, ti e në favor të ngritje së tonë të, të ka Allah në Gjellewala. Të ngritje së tonë në gjennat, dhe erin firdaus, ju një qenë, po edhe ma shumë së një qenë, gra që ka pregajit Allah në Gjellewala për, rapët e të mirë, ti e më gata që i gizohim e fitojim. E Allahu xhallal xjalali u dhosh bëraçet munditun. Dhasht Allahu vullnet e ambicie e sukses dhe lëllos Allahu xhallal që çdo vepër, çka do të qoft ajo, fjala çka do të qoft, që e frenon ngritjen tun, Allahu t'i largon. E Allahu ndihmon. Allahu është blef, falë mirës son për lumandin e Zotit na dha qoft gjithmonë halet mira. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam ismi kethir.